Можливо, хотів перевірити себе після лікування, але не розрахував сили і був придушений каменем, в результаті чого й настала смерть. Друга версія вірогідніша. На підставі вище наведеного вважаю необхідним дану кримінальну справу закрити. Молодший радник юстиції В.М. Верещук. Підпис. Того ж дня, коли Верещук написав цей висновок, Перед будинком троєнів у Ясанівці зупинилася машина. Андрієва мати, яка порилася на ганку, повернула голову на звук машини і побачила, як хвіртко відчиняє якийсь чоловік. Коли він підійшов ближче, мати вхопилася рукою за одвірок. До неї наближався Андрій. «Добрий день, мамо», – сказав він. І хоч голос відрізнявся від Андрієвого, у матері підкосилися ноги. Яромир кинувся до неї, підхопив під руки, заглянув в очі, лагідно, заспокійливо, як тільки міг. «Не бійтеся і не хвилюйтеся», сказав тихо. «Я не Андрій і не прийшов з того світу. Звідти не приходять, принаймні до страшного суду. Ходімо до хати, я все поясню». І він завів матір до будинку, всадовив на диван, Сів поруч. «Я ваш син, Яромир!» Сказав після довгої паузи. «У мене немає ніякого сина Яромира!» Хотіла сказати мати, але язик у неї наче за дерев'янів. І вся вона сиділа, наче дерев'яна. Пригадала враз. Щось там Андрій казав про брата-близнюка. Але ж ніякого брата-близнюка в Андрія не було і не могло бути. «Господи!» «Що ж це таке?» – подумала вона. «І хто цей чоловік? Хоч би швидше прийшов з магазину Платон. Отож, мене звати, як я вже казав, Яромир», – продовжив чоловік, який сидів біля неї. «Я хочу бути вашим сином. Хочу замінити сина, якого ви втратили. І я буду ним. Не кажіть нічого, скажете потім». Я буду вам значно ліпшим сином, ніж Андрій. Не таким невдахою, як був він. Я розумію, вам боліче це чути, але це правда. Я розумію, гірка, але правда. Я досить багата людина, маю свій бізнес, зроблю багатими і щасливими вас. Ви на це заслужили, але про це потім. Зараз нам треба обговорити версії, які я вам запропоную». «Які ще версії?» – тихо прошепотіла мати. «Як я з'явився на світ? Де був стільки літ? І чому досі ніхто про мене не знав?» – лагідно промовив Яромир. «Скажу відразу. Не раджу відмовлятись. По-перше, я справді буду вам ліпшим сином, ніж Андрій. А по-друге, вам таки ліпше не відмовлятися. Чому я зараз поясню?» «Хто ви?» Прошепотіла мати зовсім тихо, ледь чутно. «Як ви можете замінити мені сина? Ви...» Вона ледве не вимовила «божевільний», але затнулася. Треба мовчати, поки не прийшов її чоловік, батько Андріїв. «Я не божевільний, сказав Яромир. «А вам нема чого боятись, якщо ви визнаєте мене за сина. Ви звикнете до мене, от побачите». «Хіба я не схожий на Андрія? Ви ж самі хотіли, щоб у вашого сина була ліпша доля?» «Так, хотіла», – прошептала Андрієва мати. І раптом побачила, як її син встає, йде до саду і намагається підняти, піднести над головою великий чорний камінь. «Не роби цього, синочку», – шепче вона. Мати підвела очі, подивилася на чоловіка, який сидів біля неї. Там, у нашому саду, лежить камінь, сказала мати. Андрій спробував його підняти і загинув. Не зміг його підняти. Може, ви спробуєте, а раз ви хочете стати моїм сином? Не розумію, сказав Яромир. Ви кажете, він хотів підняти камінь, великий? Ходімте, я вам покажу, сказала мати. Вони вийшли з хати, прийшли до саду. Саду знову стояв туман, тільки цього разу легкий, наче тоненьке, ледь помітне павутиння, що лишилося від бабиного літа. Мов би хтось накинув на сад прозору вуаль, яка прикриває риси чи його обличчя. На деревах і на траві під ногами виднілася легка паморозь. Поміж деревами виступала вже не чорна, а трохи сивувата пляма, яка стрімко росла і набувала чітких обрісів, таких чітких, аж у матері Андрія раптом болюче різонуло в очах. «Ось цей камінь!» – показала мати. «І цей камінь Андрій хотів підняти?» – здивовано сказав Яромир. «Але ж він занадто великий!» А наступної ночі, напередодні дні якої старший слідчий районної прокуратури Василь Верещук прийняв рішення закрити справу про можливе вбивство Андрія Троєна, оскільки дійшов висновку, що це самогубство, хоча, мов би, і безпричинне, чи нещасний випадок, йому приснився дивний сон. Начебто рано вранці, що тільки ледь-ледь проклюнувся світанок, він побачив, як Андрій Троян йде садом, доходить до великого чорного каменя і намагається його піднести над собою. Верещук голосно кричить, що цього не треба робити, що цей великий камінь його придушить, Троян дає, що не чує, а може, й справді не чує, бо Верещукові теж не чути власного голосу, і він тільки відчуває, як відкриває рота, а голос губиться десь у безмежі туману, що оповиває сад. Він біжить до Трояна, аби перешкодити, не дати тому піднімати каменя. Та, наблизившись, він виявляє, що ніякого трояна там нема. А то він сам намагається підняти великого чорного каменя. Ось він уже й тримає його в руках. Він прагне, старається з усієї сили не впустити його. Але камінь несподівано починає рости, стає все більшим і більшим, закриває цілий світ.